baiteritutz maite gure basterrak lambroak iskutatzen diskitanean iskutatzen duen ez ditanean ikusten uzten ortuan hazten bai naiz iskutukoa nerebaitan pisten diren baster Ikusten. Gure baztegak naturari eskaini emanaldi bat. Egonon deneri lekoinen gira big jealdoztz gure baztegak emankizon juntatan, Lekuine, bon, batzuak eranen dute, eskual herriko eta funtxen ala da. Eremuz eh, herri tipiena dena, eh, kilometro karatu bat baizik ez du egiten, eh, xusen heriteko egunta bat hektara, eh, diende hainitzik ezta, eh, menturaz, ere bon, behatzen badan egun berreun neatarik uh, pasa, berreun ta sortzi, mila, ba, bimila ama bigernean kontatzen ziren, Herri txipi bat zendako hola izan den funtsian historiak spikatzen dakuna, Dominik uh, Duhaldek hori agertu saukun joan den Santiako bidean hojeagako or, kalonje ospetsu eta altsu horiek muntatu zuten komanderia bat egiten zen bezala, bo nola i janen dugu uh, ospitale eta uh, halako eremu berezi bat berenmeneko zena gero uh, seiinur edo jaun zerbaiten hontasun bilakatu dena eremu uh, beraz zain handi batean,voluzionune uh, arte halako... Uh, hori erranginezak estatu edo jahera beresiarekin zen. Lekuinek historian ere, izan du importantzia ikusiko dugu li ere hondokaldi batian, nula asken batian, Nafarroat Inglaterraren hartian, hor tratatu edo hitzakmen famatu bat izan zen, berada Nafarraak inglesak milakatzen arako ziren ere, hori aspaldiko kontuada sortzie hon bat urte jadanik, bainan, bon... Historiak ere bere ugatzak egin ditu lekuinen. Lekuine, nolazez, bonkolak entresa, no? lantegi famatu horren egoitza da, unen historia, oh, piskabat, ikusi dugu jonden aldean, doi bat, behar, behar, triste da, beste, beste entresa hundi bat zuen esku jona baita, zodial, izaneko kooperatifo egon esku da, zodial berak, auska or, bat auska hor eta, boa, Hale, multinazionala hondibaten kide dugu la, hastapeneko burra edo guri edo esneki horien egitea, orain beresitudu du dugu mezela patiseria eta isoskinekin. Hora, ikusiko dugu ere berriz uh, aldiuntan norako importantzia, garantzia handia duen uh, mistanda, bongo laken presa horrek, uh, Dominik Duhald, berriz ere gurekin gidari izanen baitugu. Eriko plazan ginen joan den aldian eta Eriko plaza hortan den alako harpe edo harruka beresi bat, alako ama birgina baten itxurarekin, uh, aspaldiko ritzapenak biztanda erritaren zatoa plazatik uh, aipatu eta erriak eta unen gora beharak, abiatu gira Elisa leigoiti. Hau ere beresitasun baita, lekuinen Elisa alako menditipi baten gainan bezala dugu. Uh, Arras, uh, ere mu kurios batean Elisa... Beritu bat, bistanda, arat goiti ah piskabata txantua kere bistanda, bainan serrez dugo egiten, euskal iratien eman Eben gira, piskabat, eh, txantui piskabat, eh, lekoineko Elizaren parian, egia eh, da rubiltzarekin, Eliza eh, neuri askia ondikoa dela, ez eh, dui duri, minan herritipi bat entzatzenin, ka peratipi bat izanen zela, eh, ez da bat ere hala. Ez, bon, errame zela, bon, hergaitzeko kartier horrek ere, eh, denak eh, Lekuineko kuineko lixarada tort eta beraz le kuine besen, besen bat jende bazen itzuli hoita le kuinea taldu eta beren ilherriak eta hola hemen esarri dituztenak bai ba bisiki amoldea ah, ah, pain, ah, pain hemen eh, nakabo <laughs> kabo ditugu hemen gainik eta eh, bai bai ba, ba. da ba, orain sasoinaekin o... ba, dena bai eta beraz hemen hemendik ageri dauntsa hor beridian ah, hantzeko ba, ba, ba, ba, ba. eh, geineko etxeak hantetan hor bada etxe handi bat eta geineko etxeak jaanik azparnedan ah baia azparneda eta hemen beste eskollan soilten dutolarik hemen horbe dian aiharra da berriz oh. <laughs> bon le cornet bon ara txuturretako antzeko etxeek dena le cornetko dira berriz eh onixo oh, so... <sighs> ja, ni pentsatzen hemen uh... Lekuindaren zait, eh, nortasun identitate problema handia daute, ale futitzen dira piskat Lekuindar, aspandar, aiertar, lekornar izaitiaz, ale... Un saite usi diferentzia? Bai, bai, Lekuindarrak, gu <laughs> Lekuindarrak gira, eta, bon, Lekuine bon, le bere, bere zitazuna hori doberaz, bon, industria hori ikin, beti lanbidea izan da hemen, eta bereziki, bon, kolak eta hori ik haum direlarik, eh, bon, ere jendia erakari utehunat, eta oh, ordu Huko mementoetan anitz eraikidura badia etxe berriak egina dinak eta hola, eh, bon, gehu, bai, urrun ere heldu da jendea, benan memento batez hemen berian, bon kolakien lanian haizinak, entzera hemen berian, beren tokia egitera dut bai, Ba ikusten da azkena bonkolaken ere mi handitu da eta hartzen du bereko parte gehiena ez dut susten toki ke etzen eh, bai bon, hori denboran hola izana zen eta jo bon er, bonkolakek eh, bai hemen bisiki markatu du hemen gozerazenda uh, burreria eta gio bon uh, sera gashura. Uh, gaxurrorekin kasainienait ez duten, zutemena oino baliatzen zuten gaxura hor dena eta zerri zerri bazkatzeko eta zerri baskatzekoa hola basen bai bai hola abistanda hemen heritaga ta oso osoen hileria kemen Esta hemen isandea Francescua. aski berriki ina balitz ez zela da hemen. Esta estela hori do diskoidaletarik edo uh, esta ikusten irolis. Es, eh, zuleheno kuak bai hemen eta horbadira beherrian horta. Eh, ah. uh, bon hori dena galduak izan dira hemen bai. Bai. Ilisa, bai. O, bai. Sa, aski handi bad deras. Zartuko, gira usteut hetxia, txeketzen eh, bai, da? Seo, bai, bai, lazeren, da. da, hemen Aztian, Aztian beti hetxia da. Eta hori, petxatzen dut meza guti, moiten dela, hemen Azparneko parropiari lotua da, bai, bai, da? Bai, bai, ha? bai, lekuine, Azparneko, Frantxez Dardanen parropia da, Itzulia egiten lotua. Ah, bai. bai. Iuskia jalitzen nari da. Kusten da sohki, nondik hemen etxeak uh, bai egina dira Iuskia di tzuliak alainan. Denak Iuskia da hat hor da ba ara Azparneko eta geho Ibarre Zaharrekoa eta geho bestekartierra eta hemen dozira buruz den bide hortan horre etxe asko eraitiak horrede bai. Baina gubi Iuskia aldea? Bai, Iuskia aldea, hego skoldia hemen, bai... Ola, mira, boha hipstana, privacidad, ilegia beritzekin, hemen. Pahenkarro astra kopiena iza intzin utarat, baina placa batemen. Hemen hamaloiko gixlan hildiren da. Lataoa gizarra baia dira mendi hilzirenak. Bai, bai, bai, hemen eta beraz uh, likuinarak eta her ere hemen dira hori indenen izenak hemen dira, Bai. bai eta hau egina zen beraz hola berritua eta 1880 ta latanoita zerueta antako orduko bon piskabate lur deko elisenitsura da hola piskabatola nai honek oi dira niçuradure piskatu nik eh barruko peko ta hola piskabatua ah, nai oh. ba hola bena eh? ah, ah, oh. bon, gada kustinda, men, Uh, mendiek uh, irultz ez malutete bezala ta hemen eh? eta pizka hemen batzuk inuratzen dute uh, bai bai bai bai bon, arra arramendi hor bada mendizka hori hor eta jo beste eskoldetik hor ikusten da abarratia ere abarratia komendia famatua bai bai egotormo uh, wala tegio abarratiaren beherianan arpeak otsosoloik arpeak eta <laughs> bon, eta egun denbora ederrak indenak agerian dira bai ala ikusten ari inza hau schulichutai bai bai bai bai bai haitz, haitz dute, zahor, edek, uh, bai ta hemen haitze haitze da inguratzen dute iliza hori bai bai hemen betitik uh, betitik haitz hemen tontor hau, beti haitz horiek izan dira. Eta denboran horiek e, baliatzen ziren, egurraren dako, bai orain e, bon, bestek isa da, ordian hemen eta... Haizen abargiatzia egiten zen, hori ohgo joite hamarrutteeta eteteko jo hemengo jende eta hunatzeldu ziren, bon baziran herikoitxeak antolatzen zuen nola lotutake egiten zituen. heriko hemen bat zen bai. Berro da hitz bat, hemen uh, Herriko Pestak edo Eliza Honori uh, Andrena Maria bai, da hemen edo? Bai, eta Herriko Patroina Pestak egiten dira Andrena Mariaz bai. Eta pesta Pestamuta egiten da hemen, ba, Herriko Zitanbezela? O... Ara, denboran Pestamuta egiten zitiren, bon, likuinek bazuen, ola, pixka bat itxura, bat berezia eta uh, bon, ere es dute, bon, aurten alako ez da, Piskabat izan da benen ez Pestak segitzen dute bai bon, Ez pesta hondi hoita herriko jendeznako Egun pareat ez Antrena Marias Egun pareat ez Antrena Marias Egun pareat zikiro besta Egon gauza batzu egiten dira ba. bon, Pilotak hemen badu Pisteta <laughs> pilota ipatzean ezeko bineen Xala ipatzea eh, bai, bai, bai, da Ego egun dira pilotariak Asparneko noiz bait baitoreken Adiziren Bai, torreken, aliziren, bai, bai, bai, bai bara, eta Gazkiak joan dira bon, Roj Zubaitek, piskabat, uh, han baita elkarte hori eta bon, hek bere gain hartzen dute uh, gazte horien uh, formankutza eta hola, eta hori asparneke egitundu gihienik bai. <laughs> Uh, Ola, bon, pilota, pertsen ginen, piztanda Xalak hemen, Yves Zalaveri, Eriko eh, Shemiladogo hemen, xikortenot hemen tituluo zela, xpegneako xapeldun, bibila, amekan, eh? Bai, bai, Xalak uh, egia, bon, xapeldun hamdia izan da, uh, eta asko urtez uh, gain gaineko mailean, Da, eta segitzen du oraino eta egiak xalak ere e, lekuineri halako fama bat eman diola. E, lekuine ezagutua da eskoalerri guzian e, xalaren gatik, Ba u da eh bai bai juantires la investelumeita bon erritun sola lekuiner a xalarren herriata bai bai ara ta etxea bere aitamek eraiki zuten hortzetan dakio eh uh, ara xala ere horbizi ja izan da asko urtez bai sala sala berritik helduta bizimo sala berri ba, ba, ba, ba, bai, bai, ba. bai bai bai bai bai bai bai okera merda esta champ champignon bilakatzenola va dito qualità Eta ja, goiko no, ikusi nola hego aldeko pilottari horiek, ez da, da nog nahi ez? E, bon, ara, toki baten egiteko, eta bereziki hamarurtea egiteko, hamarurtea egiteko, hamarurtea egiteko, hamarurtea egiteko goiko mail hori. Eta hein hori tara zeriltzeko, nik e, uste dut lan handia egin behar dela. Beher dela, biziki sereos izan ere, eta geho beti behar dela, eta... E, Uh, bat teren edo beste laguntzare ere behar dela eta hartako dela hei norta hartio heldu guai. Batzan bat atsunekin ari da, bai, uh, enpresak ari da, zorrasere da... ere? Eh, bai, bai, bo, inna, aspe enpresakin eshala uh, uh, uh, beti bon ara, te jo jasko, aurtzengu urtea bat zaila izan du, bon, familiakuko gorabeerak ere izan dira ta, bon, ara, eta bon eta berak ere, bon, mena espero dut oino oino in dut la sumitu txewa koita hamalau hamostut txewa izan baina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 Uh, Bizikuntza bisikuntza formatuak eta bon piloteko goztua ere eta azkarrak eta bueno horrek eh uh, adimatian nahi balima oso zure tokia txiki oino oinogehi ogaldeitzen da bai ah, bueno gero pilotari handi horien shortearen saqueda forma kontza batsu hitea gazteagoeri edo pilotari la castia Ebiliko da nahi saala ezta hemen bizi, nombizi da pratikanoa edo. E, bon Hemen kostalde, hentan bizi da hemen, uh -huh. bai, bai, bai, bon, gero zerregin endo salak, bon, ez da keet, bai, bon, bide kurutze batean da, orain behar kotu hautuak egin lola, eta, bai, bon, eta, bai, bueno, ino gazteta hori eta amostuhte, bon, eta bere bizia lola antolatukutuen, eta bai, behar behar, ba, kalkula hoitan harri da ere, bai, ko basterrak ziko ditugu eta jausten gira, oh, iuski alde, eh? beste, beste partzera terangin izake, bizpahiru bide baitu atzi alainan Elisari goiti lekuinen. Eta hor, nolaz ez, hain nuntza eta ikusten dugu, bonkolaken eremu zabala horriburuz berriz ere joanen gira. Iztatik jausten gira, mengo uh, pata japo dituntan, eh, dena no, ahabole zingulatua hemen, udazkeneko kolorea jorikin, eta hemen, uh, ustean da, bonkolakeko eraikuntza handi hori ustean dugu gainetik, ustean da. Eh. Bai, bai, bai, berritua izan dena duela botse jurtzea dena berritu zuten, eta gio hemen, badira, bon, bizkotxe egiteko hori denako sekulako tresenerie barnean, eta ere, eh uh, er da zaren enduto shamrosoadoita iko uh, senta biskotcheta horiik behar baitira lunbait metatut stokatu bai ganu uh, uh, elektrika behargam dietoester orlantegi osala uh, uh, xaula bai, bai. hemen bada elektrika eta bada ere uh, hiriko gaza Hiriko gaza bat ugu leku eta bonkolak energia askar behar behar behitu, uh, hiriko gaza ere ekarri zuten hunaden denboran azparnetik, eta behaz energia hori ikini bon bai. da, hemen bonkolak hori baiik. Eta ikusten da, hain, parhean dugun bide hondi hori, bideko utze bat egin gila, eh? bat donna pale hurra buruz, bestia heletari buruz, eh? bai, bai, bai, bai. bide horrek, bide horrek, bide horrek, du, lek, Deko dela bideko utze bat, eh? Eta... Bai, ara, ara, eta behaz hor e, dozitigitien hor bauzu eskola eta eskola librua behaz hori, ustean ahipatu dugun bezala. Uztiote klase elebidunak eskoraek eskoraek bai, eskora? Estena... Bai, bai, bai, bai, bai. Denboran baziren hemen ere eskola laikoa eta eskola librua, Uh, Baina uh, bon eskola laikoan hautguti izanez, uh, hetsi zen duela hoita hamar urtela.ina bai. no eta no, no egira azparneat menturaz edo e, igarate Eta beraz uh, hemen asko jende joan da ere azparnerat. Ba, kan uh, potigin familia, familia horik bon, azparne hautatzen dute behar... Bon, Uh, hautua handio dela azpartneen batzuk laikoan nahite, beste atzukra. Uh, bon, hautua bisiki handio da azpartneen bai. bai. Ha, bide pasaia hori ikusten da pikal handia oso da bentturaraz, uh, patak behere batean dira azki fitebilti dira usto uh, uh, bit abiadura mugatua da baina. Uh. Ba, bai. Badai aksidentalik eda istripurik? Es, amera, es, es, bon, pixka bat, bon, berruita hamar horreinean bi eh, eskoldetan, da, bon, pixka bat jendeak errespetatzen dituzte, ba. gero eta gehio errespetatuat dira gauza horiek zen, eta, bon, hor, bide kurutze maite dute ere jinkia. Eta, eka horiek. Bai, eka asketatu Eta, bon, jendeak hemen lekuinen pasatzean, bon, kasu iten dute, bai, bai. Bai. Bai, stes, bai, stes, uroš, a las fines de semana bich da eta gabat, eh ben eta ja da. Denia urros bizita ororak hemen orra iten aldakori. Eh ba, io ustez, ba io ustez aski urros Hemengo jendeak bez langileria da gehiena, bon, etxalde bat da gelditzen, laborantzaako etxalde bat da bakare gelditzen, eta beste anitz familia bon hemen berian bonkolakien ere, bena bon bestalde ere, hemen uh, haniz jende bat jola kokatuik bena denak la niianari edo ofiziuetan ere zenta egia hemen hemenkuinen ofiziale bat dira. Argina argina hondia badira, maistro hondia badira, tahori kere uh, asko jendeen planetzen dituzte bai. Gautzi eta elizatik hor herriko bastirak ere ikusten ditugu, nola funtzian hor karrika, karrika etxe bat, ezaite berizibat duen arekin bere ala hariko gida. Ola, hemen lekuineko bidetan indi, futxan uh, karrika gandosu, etxe hori karrika dela, haitendo eh, uh, hiri batetako izena. Bai, <laughs> karrika beraz, bon, behaz eskola hor da, eta gio karrikak badu bere berezitasuna eta lehenoko lekuineko familia zaharrak hemen. Ameriketara jontzi gila hemen, bon, hemen sortzi emeetzik herren bendean da hore anisende eta bon, aberaztu ikin ziren karrikako familia hori bon ara, aberats, ahondi hoi eta aitzen eta behaz uh, segida egitzelakon eta gineateko xerorek Eta uh, ursulin serorek beretu zuten etxe hori. Zada, oik, paheanekutzen etxe animale hori? Bai, bai, bai hori da bai. Eta gerostek serorek ere saldu zuten, horbeste batzuk erosi eta dena berritu, eta egia gosturekin berritua dela ezen, bizik etxe eda erra baita bai. A da, ahtatu, hola, rigida, batean, men, e, besta da acta berdena ola diria asko bestalde men bonkola ke koen presak egiten ari dira. Eh? Bai, bai, bai, bai. Eta bazen beste gernoso hau hamditsiakin aktosin lanteki baten tokia da bazen. Uh, bai, bai, hemen bazen uh, uh, aliment uh, uh, egiten zuen usina bat eta beraz bonkola beritu zuen hori ere. Gero hementaba ere, bueno, goiko goiko ofizio berriak dira horiek, control teknik o oto oto ah. kontrolak egin bair berri tira eta hori dena badira hemen. Ah, auto zureko sustengarria. Bai, ah. bai, bai, ara. Hori bon, lekuinek beti beresi tasun hori badu, bon, beti lumetik handik eta beti Uh, oficiale, ak... batakite zelan hautatu, bizitzia uh, sehitzeko, ha? Uh, eh? Beti dinamika piskabat, achigitzen du horrein nioquan, beti bata hemen zerbait duan. Eta hor bestezkoldean bada bide gohri ere, bon, horreik uh, uh, ardi desteko, behi desteko treasneriak eta horreik laborantzako uh. tresneriakin inlani anai dena bai. Tekusunda hemen plakabat, ere uh, grot hori harroka garritzen nuusi hemen? Buon ona arreagrotarroka bai bai lasarikotxe escofiducia sir da bestela hori uh, ha espaldekoa da hori ah. ere hemen bazen hori eta kontabilitate egiteko taula zen ah. hori eta bai bai holaen bidamderen sartzen gira entzatukokira beraz ha hemengo bai beste eskola joan hola garen eh, no doko asken laboraria hori maskachagada bego da be. <laughs> ohaina oh, leimen gida belaste lengo entrepreneurtan nor laduisen karikalesa karika koliozada isen hori da bisi gai gosturekin antolatua zaan horria uh -huh. kenak gertuak ikusten da se etxerra den bai de besteko hemen da eskola ah, re, Hemen, ohino lekuinen gira, patahamatziko iti, ez gira urun leku honetik, hemen, eh? Kasoan, heusi, mugak ez baitira giri ere, Hemen, eh? Eh? arramendiko kartira da, hemen, bai, oh, eh? badamendizka hori hori hori arramendi da da, eta behaz, emengo, jok laborari itxiak ziren denbora, ne? Eh? Hemen, emengo hiru itxi hori hori denak laborari itxiak, bueno, batio gilditzen da, oino, batio gilditzen da. Eta, zebila katodira bestetxeago, apartamendo, bizitoki bezala, amenturaz, eh? Jara, uh, piskabat, uh, laborantxa txipiak ziren eta beaz uh, uh, lanerat abiatu eta bon, la, gero lanerat joan dia dien diak eta beaz uh, laborantxagio bon, edo lurrak bateri edo bestiari alokatzen dituzte eta hola eta bakotxa bere bizia egiten du bere maneran. ola ke on dibate ikusten dugo hor ja litzen bon bai. gailu <laughs> bai. mila eta zome taldis eta bon euh, bon batzu egiten dituztelarik hisierreko usain onak badira Mm, Txeko bortxo, eh? <laughs> bai, baina, egun ez da usainon jortai, baina askotan uh, usainon jorei badira, uh, zome bizkotxamotak uh, usain jorei badira. Kahamela edo olako uh, gustu batzu edo. Eskol pastizak enoztuko, eta uh, usinik gehiena emiten digina, bai. Pero eskol legean badala mesfiantza bat, eh? pastiza industrialari buruz, eskuzeginarekin kompatuz, bo, jendek estimatzeu, ez da emenguen duzu. Eh, bon. eh, ostatuetan jaten bali maduzue eskola pastiza usu hemen gozat eta bon europa guztiak ostien errandugu eh? bon. Alemaniat, bon Noan nahi egiten dituzte hemen ba bai bai ba hitzek bada eh bon da da beren ba funtziona enpresa handi hori baita ara bon eh, tipitik abilitate jo male ruski galdu dute leheneko iteko molde hori galdu dute ere bueno lekuko gausekin laniean hartze hori senta ostia aipatu dugu uh, glasakei ba, bai burra lekuko esniakekin uh. eta gero ere kosokiak uh, eta uh, izoskiak bereziki Eta hek ere beti lekuko esniakine egiten ziren, eta gio hori emeki emeki galdu da. Eta nondik heldu baliatzen den esniak hemen beraz? Boan, oaiko <gibitza> <vaiko gibitza> molletan delako esne rautsa handik eto, hemen dik eto hola heldu da, eta nondik heldu da nik nakike. Eta ere berdinda uh, fruituak, bon uh, sagarrak. Hemen tonak eraitsen utesaarra eta bonlumitik etortzen dira hori dena ba. Hori oh, da ta hemengo hemengo hizniamendesego nondo o hemengo kooperatiberritako uh, bai eh edo agur do la comunidad brus mentonas uh, ara hemen bai hori ere bon bon agintzen eh, no, laborari korain ja gen du bai bai bai bai bai bai esena likuko esnia basente itzulietako esnire hemen tonatas dena likuinera telduzen oh. eta bon hok pizkabat uh, kamiatzen ari gero ajustin bazen ere eleteria bat eta ja joan eta ahurtiko harta landa bon berria makeako eta hori bon han, eta erruetaek ateratu da bai eta hemenegon na zin horik ere lekuinen hartan hartante gero eraikizuten hor eta berria makean bai. Sigui desago unmen patagarigotien, el dia al dibatzinaginien. Unmen bisztanda, siki ungi ikurtsan baita, le cuinico funstak solado, non la retinada plaza, uh, le cuinico solava. Bai, ba. bai. Ara men del sanguinaba, konstanda arrantzako ungarri metabado, bai. Arra gure Laboralia horra familia bat lainerari da hor la ala denda pertsona bat da karik eta sodel bera da Jo bai, no, ketak. Es ni eta ikusten bai gurutzean nah. Tro tenia txakna etari. Esa otsenuk ahau. Ase ba. E Aigiren e la. laborale bat entseka hemen. Lucien txegar eta, bure iratieta eskole iratieta naibita. Ah, enakiam, eskuta zenia banta txetan, ez beti baina. Ba, un jutelibizone ateroriagito hoiko informazio neki beitain. Behi unak zen zoteko estaurakoik, eh? Ah, ba. <laughs> uxo, <tun> <tun> <tun> eh certinetei ta. Eh, ba. eh sas sas, regina, su su su, getta, su, su, ba, ba, sira, ba, ba. su la borería, veras? Bai, bai, bai. Están no la du senaki sono ne edo? Eh, Eli, ma, ba, eche eh, gondería la che de potancia o ni eta tanita. Eh? Ba, ba, se chamsa, ba, veras, ba, ba, ba, está sta ba, concuri a sparnar a vulo, sen mitike. Be aren ikusi berdugobik. Ziegela ero. E �eketabat. Eusikazu. 代え n swimmingu aborantza euraka. Ne hasen lebertoя, i Osikico-karkoak sus palika. Seite on patri boband. Eusiko-karkoak sus bainik. ResoanLesetan. Komiteo. Errapi suko zera iki zera. Eusiko-karkoak denak gli dis bleiben. Eusiko? Eusiko e Keniko tiesiko, Fokio-karkoak izrito eiku zera. Esiko Harekin. Eusiko-karkoak used estri. Ola. Eta a, taldea... Nekuinen, nik luga baitu taini heetan eta iziagi komplikatiada. Me emuen oiten ez talatzeko... Eta ardia initz baduzi, ala... Ba, badu, ba, askio. Behar denua? Hidue hur nanchu egin, dena diagiteko, vala. Baina bakatuko dago kosova. Baina surde... Baina surde intersepcioni egin da utzuko, hola bena. Segi hola! Minuska erbiseki. Adio. Adio. Adio. Adio boraena eh, laburibatzu, bon, be fecenen du labura linguziak bezala, estia hain soriontru egiten eh, denaz edo eskasaz eh, edo segitaren problema hemen. Bona da, bada bon, du jaipatu egia, bon, hemen leku une zoraha hemen gidi tipibat bezala. Oi baba hiri churaduzines, bere artaldiak hemen uh, karrikatik pasten dira, bide hondia behote trebestkatu. Eta zailtasunak belan joan fitbilki, eta Ay, kero, behar da biula on behar dira hor bai bidia be eta behar den bezala beiratu. E, Gertu bai geokia bai. da laurari etxe horriktzenre han psiki handiak dira eta. Bai, denetan bezala honditu dira, baina, bon, hemen, ikusen, beste eskualdetik hor uh, borla hondiak eta egin dira, eta, bon, denetan bezala hemen erre laborantzian, se itzeko, oraiko moduletan uh, sartuak dira, bai, bai. Estialdis Gazteo Igaran merka goizan Eski jindirade Biangahi bait siren Juran merka sale Etcheka The wind, the gold and the red See the blind man shooting out the wind to close your eyes. Jane <laughs> Yig. X bergitu bat hau durik gabe ezatu dutie, hau da orain beraz beriki plazaratu den lan polita, Mag bidar mirentsuager eta pantzi biddaen bozak eta musikak ditugu gurekin eta gure tzen badira. ganen dugu beti bezala bihexeko handere diredaik toki mediaan edo. Uh, beste batek ahiten duen bezala, Ungarimetan gainan ez da bat baizik egoiten ahal. Bo, ez dira horiko gataskak, gara miakuluz salbatu kantu xahar bat dugu. Ea nola estimatu aden eta uste dut izinez lan edera dela. Bo, ora ez gira sartuko uh, beraz detaileetan. Goazen beraz berriz lekuinerat erat, lekuinen gira, gure bazterrak emakizun untan, gurekin Dominik Duhald. Eta bide nausia pasatu eta horat goiti, ma e, ba, jendeak berazeku utzatzen ditugu eta helduko gira, araberia dator, pierretxo berri, solaskide ukanen dugu, bontkolak lantekiko lehen gao langile bat eta badu biztan nakondatzeko horik. Marka, marka, la. Eh, no. Ai, no. El mero, el mero. Ba, ba, ba. Eta batzen nintzen nuke, lehen go, Bonkola? Ba, ba. Minuta da nintzen bauzu? Aha, bidea da. Ah, bidea da. Biso, biso. Ah, musika. Ombak, iziltzen nila, botoi bat zapa eta iziltzen. Ego bat. Sako brabez? Gara. Ezezeze, bi minuta desarrainatzen zitu go, barkatuko huzu. Ezeze, ezeze. Ezeze, ezeze. Aginen, Bonkola korren historiua, nire, animaleko zela da, hemen lekuinen ez, eta... Horek euh sou alici de larikan lania ani z langile edo ah bah, bah. Imaginen, ta, koa, ah ah son aline nor dian benta lata noita ko belen bai bai et, eta hoiko zen ala route different ah why camión aí tansengi orden glasana y teni mi sigue ono glasa ah, bu bai. Eta pierrek, ni beti entzundut, pier, dela ko ostia nahi dugu, eta bonkolak xokoleta, eta egiten zila botoila txipiak. Eta pierra izan adahan lanean, eta esku hondiekin, ez da botoila betan hartzen zituen. Uztena luguetan zemezu eka. Ba, zena masinako, eko botoila. Ordin, ordin, depara zen ordin, bichigipia zen hon ordin. Bai, bai, bai. Ordin, ahkoaz piuntan hasiagia, Bai, hor, jo magine, nor has die eine Boschchei, bai, hor, bai. Er ginene le rikosten, esteroidak gilek eta baforiaekin, banatian. Bai, horra esne sulitentenan eitz. Bai, bai. Nor Joanso Hemenin jniawa, so indoshina ba, ba. so fanzszazela iko ikara. Wa eh, ba. la aspas. Wow, quantos masino, solo. Ah, ah, ah, ah, la la Bai, bai, bai, algeriarra dela. Ah, skarqui. Ba, armadako sportesonia, senodia nemenketa alsi. Bai, armadan bidez, zenta armadetan bon chokulete smiata, buke de no samdo hore sportes finito senta ube hituan ta Nah. Nola no ikasi zinin ofisiboa edo zela nota iten zinin txuxen. A... Den boran burra itenea izan txirabeherba. Ez, ni ez, anea. Nola iten zen burra edo... Masina zahar batzua. Barata edo alako zahar batzua. Eskuz iten zen hori ala mekanikaz edo... No no la itensan burua hori eskuza. Ah, ba, buru iten ordi masen materra za, siagiria ordion no. eta 2029nenetan, bai, poso materra za eta burua go ka zain iten suten amplis, bai, burua ken bai. eta, geor, bai, burua eta ka zinaekin unso bai, ba.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 Eta 2015, Ba, ba, hiutunit amos... Gio gasa, eta tokiko esniak in... Ba, ba, ba, ba... Eta nundike eldosina, berzinen eta ola gauzak, eta xukriak eta horik nundike eldosin. Ba, ba, ba, kamiune basi usten, eta bedeke basi usten hilo kamiune, eta paizea, eta librazia joan ziela, gila, xukriak eta kekena suden beteik. Mm. keru elkazak de speitzeko nola joartzen zin kamioneekin edo bestan da trai... ah, ez da training kamioneekin kamiona kanu joartzen ta gaur transportoreekin bai bai ba beantzi ama o no bai bai bai ez da ez da ez da ez da ez da ez da ez da ez Et chverri sur la ski de dugo Dominique Duval de Kimatian bon colaqueta Elias mitan mintsatsena aligila Das samata den astan la lanitensinino ala lanas dorpesene dolan sortiori nit sortiori ni venanola ye yores este caso mitenorrian no simplemente ten ninena ni zaleles. <risa> <risa> Ez eh, eh, eh, ah, dut eh, lantegian edo. Ba, ah, eh, nau siga joeste men kontu meme da ba. Mateman. Jo bidorone osi sin aurari jertakio hemen pasen lanik han guha jo anginen. Bai. Bai. I sant greba batzu i sant eta Sant silen aurari jertakio basak nahin ur de tarde ta. Ah. Eta jemenzpazela nik jai jamin, Hemen Jemen bai eh, urdiak, gasura ah, no, amari atzeko. Eta jemendea va. zitin. Eta jemendea zitin, eh. Ah. Eta ah. bispala ue egun urde, jostela temo bat. Va, Ageri da, beraztu zirela, untra patioak zinezten, enturaz, edo? <risas> Buah, hori, ukan agenik konten ninen. Aize konten. Lan guti zen. Ba, urdiana. Isten itin, mausimple mantatezinen kasomiten. Zeta hemen hautgia zenaz kan yan asparnen langile edo bon colaken merada ez ez. Ah, oui, dena. Zapeteria maxion ce like. Bai. Eukami eto oui, oui, semana. Bai, oui, bai, bai. Ah, oui, costes tout like. Aiaga. Chef aurik hemengoak sin ala mitik eh, ose, ose, ose. Ba, no mitik eldu ala. Ba, ixandia no mitikinak eta beste meme de kuak intensino, formatsenememendiata. Denos ei teknika yeah, nahutza mitaden eta baiti gausaberiak oh. <tusurra> e eta mekanisierako genialia hemengoak sin. Ero seula sede analizak eta holako gauzak. Ba, kamietos Hasteneza zdenoza niteko da hartzen inetan eunosuak. Aroce usten. Aroce usten. Aroce usten, neskos. Tak jo, basi meti ane atu jak. Hekza lihakin kenzen in ten. A bai, a bai, bai, bai. Jo, mazinat inzuten, mazinpli asingi, jo, haka izen citin. Bai, bai. Jo, nere zan jonsen, norimazne hartzen. <laughs> Gero <risa> ja jauntzi sí, bereziekin si naiz sinesten ala jauntziak sí, no lasinesta ba geoa ba onager ba maskata zure no es bai maskata charlotta talena bai bai bai tasema tortema emani toso fisio hortan hoita mesxer geon es hoita mesxer ga A bakamio muntsena, bakamio muntsena. Eta ohaiko, ba, ba, ohaiko bonkola hori ikusten zulaik e, Boa bisitatu zanu, baina eta astago savera. Bai, ah, astago e. savera. Machinak ez errdituteste gero ta jo. Ah, ba, Hala ere bon eskulanak bazitutzen zumet biskotz mota nagiteko. Eskulana askar ah, eskulana ba. Bai, bai, bai. Bai. Ja bai. ba, bai, bai. ba, bai. ba, bai ola no, be arte leba dia bai ez da bai bai bai bai eta ostia nei patzen ginuen usinon are heldua ba, atepan ba. nik ez du Son se bizkotz motak iten. Bizkoak nango txuttamekin. Se uzi uno no heldu handu sinse fisik. Sumite unes, eunes ditza. Kralele kuna gormentak bilakatu sistema era dala. Ya está sin glutena bizkotza edo. Euna no eta. Eta beresiki. Lausio keten, este semestre este valle de vekatzia, <laughs> no, no. Baba. ta suki kuşu uso honditze hori, oberti honditze, honditze, honditze. Bai, bai, bai. Ba. Ba. Ba. Ba. Da uai, estak suma langileko. Ba, bai, uai. batzuz biziki gehiu bestea zuta meno ta beti somente le panismo iraune ta beti anda. Bai, bai, bai. Gero no. eh. no. diturak eta badia, bai, humitik edo inak, eh. Si, gero, etzena momentu bat ez, eh? untsa horretba niz, uh, laboraria kesusien, berberda, kanpoko ez nena hartzen zela, etzela aski pagatzen edo izan dira holakoak, ah, <laughs> <mer> <xalduba, laughs> eh? Ba, zena, zua, laura diare ez da bete ere, eh? saldu behar ez nena da, Ba, izan ginen, bai, izan zen marako eta xirrak ekin eta gero, dena giler ekin <laughs> Seitira se basitatoa ikarra? Eh? Seitira sisitira? Se. Es, es, es, es. Es, es. Alakonso <laughs> La latzeko? Eh? No, seo si dena comutatutu ventintin. Sokua, dita, dita, dita, dita, dita. Vai, vai, vai. vai, vai. Lanilea igual, ordian, señon mexas, nxalai, gireba <laughs> <laughs> <Que> hitena eta. Zetak <laughs> gireba, <laughs> ah, ki zan betira hori da? Ordian, bose <laughs> ordian ingideen gireba, xikak, mexasela Ah, vai. Sein galdatzeko jornal <laughs> ondiagoba? Ah, ah, ah txirak ga ja estatu sin pastisada ba ja empañaba asteko izan gormanta cela la volariekina osaharri unekoa osaharri unekoa zen ba gaizba estatu we ram try there where you do this a zen las 16 lun dena jo gasta gastiak ere gasta gasti la laurari la branca ministro zen zen ondi ba ba ba ba memeto nak man bai bai bai Eta egungo, sortan utziko dugu, lekuine, gure bazterrak emankizu lontan, hirugaren aldian berritzere, gure solaskite, okanen dugu Pierretxeberri gauza hainitz ikusi eta badazkiela ere berritzere da. Hora, biak eskertu behar ditugu, bedaz, egun eta zuekaren, zuleak gurekin egunik izanuntza eta bestaldiarte. Maite ditut maite, gure bazterrak lambroak, kutatzen dizkitanean. Zer kutatzen duen, ez ditanean ikusten uzten. Orduan haten bainaiz naiz, Hizkutukoa nere baitan pizten diren bazter miresgarriak ikusten. Gure besterak naturari eskaini hemenaldi bat